Perintah jam rawak. Ah? Perintah. Tahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah.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 يا أيها الصدق ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبرزهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون من بر إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا صديقا يسلكما أعمالكم ويفلق منو ذنوبكم Wa wa rasuluhu faqad fa'sa fa'sun 'azima amma ba'd Fa inna sika al hadith kitabullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharr umuri muhtasatuha fa inna qulumar sabina wa qulabina antin dalala qulad dalala fi an-nar Kemarin kita telah menyelesaikan Membaca syarah dari Al-Asusani Dari Al-Qaidu Dari Al-Usulusittah Sebelum kita teruskan Kita sedikit Mengulas Hal yang penting dari yang Kita baca Pada beberapa pertemuan yang lalu Bahwa Islam Itu mewajibkan Al-Hisyamah Fiddin bersatu dalam kita beragama tidak bertafaruk dan kewajiban ini termasuk kewajiban yang besar. Rasulullah dan juga ucapan-ucapan dari para ulama. Jadi kita wajib bersatu tetapi bersatu di atas as-sunnah Tafaruk ini yang mungkin ada kadang-kadang kabur. Tafaruk ini ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa sebab. Sebab pertama tafaruk karena harta, eh, karena terkait dengan faktor-faktor duniawi ya. Tafarfil mal, masalahan. Seperti yang dijelaskan oleh Syaikhul Hasan dalam syarah beliau terhadap usul sida ini. Ini juga haram. Seperti kalau misalnya diantara antum ada yang kemudian dagang sama-sama berdagang kemudian keturut-keturuloh jenis dagangnya sama, kemudian yang satu lakunya laris, yang satu enggak, kemudian akhirnya apa? Terjadi gap, kemudian akhirnya membuat kelompok sendiri-sendiri, kemudian tidak saling ketemu. Ini adalah haram. Nah, bersatunya bagaimana? Bersatunya adalah kemudian menjadi satu, kemudian mau saling menyapa taawun kerjasama dan seterusnya ya ini yang pertama sekali ini hal yang jelas bersatunya adalah ya bersatu bersatu saling mau menyapa dan seterusnya karena apa sama-sama lucuna kemudian yang kedua adalah yang disebabkan karena perbedaan dalam mentapan hukum halal haram ya tetapi terkait masalah-masalah yang sifatnya ijdihadiah seperti perbedaan dalam menetapkan hukum tapi kalau tidak kita ya bukan menetapkan kalau kita adalah apa mengikuti mengikuti kalau para ulama dalam menetapkan hukum ya seperti Imam ash syafii menetapkan bismillah dalam salat itu wajib karena bismillah termasuk ayat kemudian yang lain tidak ini khilaf ya. kemudian kita dalam mengikuti moyang antum tetap kuatnya mengikuti pada mazhab Syafi'i ya satu kuatnya mengikuti Imam Malik misalnya Nafsi-nafsi ada perbedaan tapi perbedaan seperti ini perbezaan yang ada toleransi, ya dan tidak boleh tafaruk, tafaruk itu tidak boleh. Maka bersatunya sebagai anak, ya bersatu tetap mau taawun kerja sama, ya saling menyapa, saling dengan salam dan seterusnya. Karena apa? Hanya perbedaan dalam hal apa? Dalam hal mengikuti hukum yang sifatnya istiadah, ya. Satu, bersatunya dia apa? Ya satu bersatu tahun dan seterusnya. Ya paham ya, ni ya? Kemudian yang ketiga yang sering salah yang ketiga adalah ikhtilaf, maksudnya berseleksi tafaruk yang disebabkan oleh perkara aqidah dan manaj. Bersatunya bagaimana? Gimana pak? Tidak berarti, antum pahamnya apa salafi? Yang satu tamyaw tabli, yang satu apa ikhwani, yang satu apa? Waris yang satu apa lagi Muhtazila masalahnya satunya bagaimana ya tidak jadi satu Wah. bersatu tahun kerjasama bukan itu yang tarif beda paham nggak pak yang tarif ini gimana pak bingung nah ini yang sering salah paham nih akhirnya ada tuduhan katanya Salafi majukan bersatu bersatu tapi nyatanya apa mau nyepecah Malah bahkan seringnya pecah belah umat ada tuduhan-tuduhan seperti itu, nah, gitu ya. Nah, bagaimana bersatunya? Antum lihat sejarah ketika kaum ke Muslimin di bawah Imam ar Rasul Sallam, nah, kaum Muslimin satu. Rasulullah Sallam meninggal, kemudian digantikan oleh siapa? Abu Asidik. Kaum Muslimin jadi satu jamaah. Kaum ke Muslimin. Ketika Abu Han meninggal, kemudian khalifahnya siapa? Kau belum umar bakhottob. Kau muslim, kau masih satu jamaah. Kau muslim. Kemudian ketika Utsman bin Affan meninggal, kemudian setelah Umar bakhott meninggal, gantikan oleh siapa? Utsman bin Affan. Rodaan. Kau muslimin juga masih satu. Kau muslimin. Ya. Cuma fitnah sudah mulai muncul. Kemudian ketika Utsman bin Affan meninggal, Imam Ali diangkat sebagai Khalifah. Lalu mulai ada sedikit tawaruk perpecahan. Di antaranya adalah pihak Muawiyah tidak mau be'at. Karena apa? Mereka masih menuntut darah Utsman, Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan. Harus Adi lebih dulu. Sebelum ada be'at. Hmm. Akhirnya terjadi. Ya apa? Peperangan antara pihak Ali dengan Muawiyah. Tetapi peperangan di antara mereka. karena faktor istihadiyah. Kata Imam Ibn Al-Qurabi. Ya, faktor istihadiyah. Kalau yang bisa baca kitab. silakan baca kitab. Al-Awasi min Al-Qur'asim. Imam Ibn Al-Qurabi. Imam Ibnu Arabi yang pakai al ya sebab ada nama dua yang sama ada Ibnu Arabi ada Ibnu Arabi kalau Ibnu Arabi itu siapa tokoh sufi tokoh besar sufi taqawwudul wujud tapi yang Imam Ibnu Arabi imam ala sunnah ya nah dia antaranya punya kitab tafsir ahkam kemudian di antaranya lain adalah al-Asmuna al-Kawasin di situ beliau menjelaskan bahawa yang terjadi antara pihak Ali dan Muawiyah karena apa istiadat mereka. Ketika perang kemudian akhirnya, walah alam dalam sejarah katanya adalah bahawa pihak Muawiyah kemudian abswangannya kalah ya, kemudian angkat musaf kemudian pertanda ingin damai, damai. Ya. Pihak Ali mengutus siapa Abu Musa al Ashari. Kemudian pihak Muawiyah mengutus siapa? Amr bin As, kalau dalam tarikh Kemudian Setelah mereka damai, kemudian Mereka masing-masing mengutus Utusannya, uh, pihak waris ini Kemudian apa? Menuduh, ya mamali Telah berhukum dan hukum manusia Muawiyah berhukum dan hukum manusia Maka mereka adalah kafir semua hmm. ya. Kemudian mereka Nyebal, keluar dari jamaah Muslimin. Nah ini namanya apa? Furqoh, pecah ini ini tafaruk, ya. Karena apa keluar dari jamaah kaum muslimin, ini pecah namanya. Nah bersatunya bagaimana? Ya maksudnya mereka yang keluar dari jamaah muslim kembali kepada jamaah kaum muslimin di bawah satu jamaah imam siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini satunya. Nah, kemudian setelah itu muncul firko firko yang lain lagi. Salah ya, Al kharij kemudian muncul lagi yang lain. Nah, ada jahmiah, ada Qodariah, ada syariah, ada maturdiah ada kulabiah dan seterusnya, banyak sekali firqoh lah ini namanya apa? tafaruk Persatunya bagaimana? bukan mereka harus bersatu saling, ada toleransi, di antara mereka semuanya enggak, tapi satunya adalah apa? yang keluar dari al-haq, yang keluar dari sunnah kembali kepada sunnah ini persatunya. alikum bis sunnati wa sunnatil khulafi roshinal madin dan seterusnya ini satunya. Ya. Jadi bukan berarti bersatunya seperti bersatunya ketika perpecahan karena faktor apa? harta. Perpecahan karena faktor apa? dalam masalah penetapan hukum. Masalah tadi. Satunya adalah apa? Ya bersatu, gabung. Tapi yang terakhir tidak asal gabung, tidak asal gabung. Bersatunya adalah apa? Semua dari firqah-firqah yang sesat yang telah keluar dari as-sunnah kembali kepada as-sunnah. Ini satunya. Ya, Bersatu itu seperti itu hmm. Faham tidak apa ini Pak? Ha. Tidak berarti kemudian Yang tabligh tetap tabligh, Yang ikhwani tetap ikhwani Kemudian yang apa lagi Yang khuriji tetap khuriji Yang jamus tetap jamus Islam jamah salafi -salafi. Kemudian gabung bersatu Sementing apa? Bersatu Tidak demikian Ini salah Ini prinsip ikhwani yang seperti ini Ya yang apa? Najtami fih matafar nali, wan adar, baton abaton fih mah telafnya Gak begitu? Misalah. Ya. Berarti kalau kita yang penting bersatu. Padahal masing-masing masih bawa kesesatan, kesesatan, kesesatan, kesesatan. Kemudian kita yang penting satu. Berarti kita sama dengan apa? Membiarkan kesesatan, menerima kesesatan, rido dan kesesatan. Tidak melaksana amar maruf, naji mungkar. Ini batil. Batil. Bang Bapak. Nah, satu di sini bagaimana? Yang keluar dari as-sunnah kembali semuanya kebar as-sunnah. Ini, ini ya namanya bersatu. Nah, kalau ternyata semua sudah batil semua antum sendirian, ya tetap enggak boleh kamu bersatu dengan mereka karena mereka yang banyak kamu sendirian enggak bisa. Kalau antum sudah berada di atas di atas sunnah. Maka kata Imam an ketika belum menjelaskan tentang jamaah bagaimana? Al-jamaah, Pak. Ma wafaqul haqq in kunta wahdak jamaah adalah apa yang mencontoh ahak walaupun kamu sendirian itu sudah berjamaah Nah ini sudah hadis Hutaybah bin Al-Yamani yang agak panjang yang mungkin dulu antum sering mendengar gimana hadisnya e, di mana ya makna sajalah ketika Hutaybah bin Al-Yamani bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah kita dulu e, hidup dalam keadaan gelap dalam keadaan jahiliyah maka Allah mendatangkan Islam dan ini dan mendatangkan kebaikan. Apakah sahal ba'dal khair min syar? Qala na'am. Wal ba'dal syar min khair? Qala na'am, fa Ya memang setelah keburukan yang akan muncul kebaikan. Tapi fihi dahun, ada racun. Ada racun. Ada kesalahan-kesalahan di sana. Kemudian wa badahun, apakah dahunnya? Qaumun yastahsunna bi al-sunnati wa yahduna bi hadiji. Adalah apa? Dahwanya adalah nanti akan muncul kaum yang mereka Memberikan tuntunan tetapi tidak berdasar Sunnahku Mereka memberikan petunjuk tidak berdasar petunjukku Kenalalah mereka Dan ingkari mereka Nah kemudian bagaimana suasa Rasulullah kepada kami Jika kami berjumpanya seperti itu Ya ilzam Jamaatul mu'min wa imamahum Kamu harus berpegang kepada jamaatul mu'min Dan berpegang kepada imam mereka Kamu kembali ke sana Tanya lagi, wa ilamnya kun zaman wala imam kalau sudah tidak ada jamaah, tidak ada imam yang benar bagaimana? Apa pesannya? Ya fatruk til kalifro kaulha, wala anta adob biasa disyajerodin hatta yudri kalamut wala anta aladli. Kalau sudah tidak ada imam yang benar, tidak ada jamaah yang benar, tinggalkan semua firqah tinggalkan semuanya. Ya. Kemudian wala anta adob biasa disyajerodin. Kemudian walaupun kamu harus menggigit pangkal dari mana pohon sampai kamu mati tetaplah kamu di situ walaupun kamu sendirian tetap pegang al-haq itu. Nah, ini namanya apa? Membeka al-haq. Ini namanya apa? Ya itu sudah berjamaah walaupun satu. Sebab apa? Sudah bersatu bergabung dengan apa? Jamaah al-sunnah di zaman sahabat, tabiin dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang dimaksud persatuan ketika sudah apa? dalam perkemahan hajj dan masalah akidah. Jadi bersatunya tidak apa? Zah, Tabligh, Ikhwani, Porigi, apalagi kita satu. Nah, begitu maksudnya. Kalau perputan yang pertama, ikhtilaf soal harta duniawi ya, satunya bagaimana? Ya harus bersatu karena sunnah bersatu. Ya. Ketika dalam perbedaan masalah hukum yang sifat ijtihadi bagaimana? Walaupun beda tapi harus tetap bersatu. Coba saya berikan contoh. Contoh seperti itu. Salah berikan contoh seperti itu Amaliyah para ulama seperti itu Walaupun terdapat perbedaan Tapi tetap satu tidak pecah nah, Karena apa? Sama-sama al-sunnah -sama Tapi terkait dan perpecahan Dalam peramanan hajadah akidah Satunya bagaimana? Tidak kemudian Dalam badan berbeda-beda kemudian jadi Satu, enggak begitu Satunya apa? Ialah kembali kepada Al-Haq, kembali kepada sunnah Nah kalau ternyata Kamu sendirian, yang lain semuanya berada di atas Firqoh Jamaah yang sesat ya tinggalkan semua walaupun kamu sendirian diajak bersatu, kamu nggak mau tidak berarti kamu pecah, ya sebab itu dalam keadaan apa sudah memegang al al hak ini paham ya pak? So biasanya ini salah paham yang terakhir pak. Katanya salafi harus bersatu bersatu, tapi nyatanya apa? Munjok pecah saja, seperti itu ada tuduhan dan seperti itu masalahnya. Jadi sebelum kita teruskan supaya pahamlah dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang kita teruskan pada Al-Asus Salis. Dasar ketiga, prinsip yang ketiga. Kalau Imam Muhammad bin Tula Habrahmanullah, Inna mintama mi istima'i, As-sama'u wa ta'atuh, لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شائعا شائعا وشفيا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به Al-Mu'alif Al-Imam Muhammad Ibn Tullahab Rahimallah Inna mintama melistimak Sesungguhnya Mintama melistimak Di sini pakai min karena Untuk menyempurnakan persatuan Tidak cuma ini Ini termasuk bagian Untuk kita bisa menjadi satu Ya Inna mintama melistimak Sesungguhnya termasuk kesempurnaan alistimak Kesempurnaan untuk bersatu adalah as-samu wa ta'ah. Mendengar dan ta'at. Liman ta'ammer alayna kepada orang yang ta'ammer alayna. Yang telah menjadi pemerintah. Yang memerintah kepada kita semuanya. Ya. Kepada orang yang telah diangkat menjadi umar untuk kita semuanya. Walaukana abdan habasyian. Walaupun dia yang menjadi pemerintah, yang diangkat sebagai amir, ya. Abdan Habasyian. Seorang hamba Habshi. Ini. Abdan Habasyi. Sana katanya adalah termasuk. Budak yang termasuk apa. Celek lah. Abdan Habasyi. Orangnya hitam legam. Nah, ya. Jadi walaupun ia jadi amir. Kepada kita semuanya adalah seorang hamba yang dikatakan Habasyi. Orang yang hitam legam. Tetap kita wajib apa? Adalah as-samu wa -ta ta'ah. Mendengar dan ta'at. Fabayan Allah hada. Maka Allah menjelaskan perkara ini bayanan syafi'an. Dengan penjelasan yang syai'an. Makna asal syai'an itu menyeluruh. Tapi maksudnya adalah apa? Penjelasan yang syafian. Penjelasan yang jelas, yang mumpuni. Sudah cukup. Ya, Kafian yang mencukupi. Jadi sungguh Allah telah menjelaskan perkara dan penjelasan yang syaingan yang menyeluruh syafi, kafian yang mencukupi sudah sebab apa Quran sudah menjelaskan tambahkan hadis Rasulullah menjelaskan juga dengan apa barangkali dengan redaksi yang kadang-kadang berbeda biwujuhin min anwa'il bayan dengan segala macam min anan bayan dari bermacam penjelasan biwujudin min al anan bayan dengan bermacam penjelasan itu sajalah syara'an wa baik penjelasan secara syara'i atau secara qadari syara'i adalah berdasarkan dalil-dalil syara'i sedangkan qadari adalah berdasar apa kenyataan maksudnya realita yang ada Nanti akan dijelaskan secara kau dari sumasarah adalah asal. Kemudian jadilah perkara ini. Kemudian jadilah asal prinsip ini sumasarah adalah asal. Kemudian jadilah prinsip ini La orang tidak lagi dikenali, diketahui hendak sari man yatalima. Menurut sebahagian besar orang yang mendakwakan dirinya mereka sebagai ahli ilmi. Ya tetapi kemudian prinsip yang agung ini kemudian layu rafa tidak lagi dikenali 'inda aktsari mayyad'il ilma baik orang yang di kalangan kebanyakan orang yang mengaku aku sebagai ahlul ilmi orang yang berilmu fa kaifa al maka kalau demikian bagaimana mengamalkannya hmm, ya. kenal juga tidak otomatis mengamalkan enggak mungkin Nah ini ucapan Imam Muhammad Yang perlu syarah ya, Perlu penjelasan Jadi kata beliau Imam Muhammad Rahimallah Seulang tersebutnya Sesungguhnya terlalu masuk kesempurnaan untuk bersatu Ialah Mendengar dan taat Kepada orang yang menjadi Amir kepada kita semuanya Yang menjadi pemerintah Kepada kita semuanya Walau habasyan, Walaupun dia adalah seorang hamba habsi Maka Allah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang menyeluruh, kafian yang mencukupi, yang mumpuni dibujuhin min'an wal bayan dengan segala tinjuan dari berbagai macam penjelasan, baik secara sarangi atau kudari. Secara sarangi adalah berdasar dalil-dalil Al-Quran atau juga hadis hadis Rasulullah yang sahih, wakadaran dan secara realita kenyataannya, secara kau ya, secara kenyataan. Soma sudah hadal kemudian jadilah prinsip ini layu orang tidak lagi dikenali diketahui anda akses dari mayat bagi kebanyakan orang yang mengaku aku memiliki ilmu ya aku memiliki ilmu jadi yada'i dah mengaku aku ya ia dah ia mengaku mengklaim dirinya sebagai ahli ilmu fakir falamal bih kalau mikan maka bagaimana mengamalkannya Tentu tidak akan bisa Asyarul syarah Qalasyarih Rahimullah Qaluhu inna mintama Milisima as-sama wa ta'ah Ilah khiriha Qaluhu Qalimah Muhammad inna mintama Milisima as-sama wa ta'ah Dan seterusnya sampai selesai. saya Saya, menyesal saya min, sebagai pensyarah menyatakan Zakarul mu'allifu Rahimullah Mualif Maksudnya adalah siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimullah Zakarul Telah menyebutkan Menjelaskan Annamintamamil istimah Bahawa termasuk Kesempurnaan untuk bersatu Di dalam kita beragama Adalah asamu wata'atu Adanya kesiapan untuk Samikna wata'ana Asamu siap mendengar Wata'ah dan ta'at kepada siapa? Lihulatil amri. Kepada yang menjadi pemerintah. Ya. Yang mudah seperti itu terjemahnya. Bimtisari. Dengan melaksanakan. Ma'amarubihi. Apa yang mereka perintahkan. Watarki. Dibaca wataroka wa watarki. Ya. Apa. Ngatapnya kemana? Imtisal masjar. Maka maktufnya juga apa hmm, adalah masdar jadi binti salih tidak wataraka, gak begitu watarki, karena apa hmm, yang di adalah apa, masdar isim isim kan ataf apa isim kalau fiil biasa ataf kepada fiil, ini supaya antum sedikit-sedikit, mertilah yang belajar bahasa Arab jadi binti salih dengan melaksanakan Ma'amarubi apa yang mereka perintahkan Dengannya Yang mereka siapa? Umar Umar Wa tarqi ma'na hawa anhu Dan meninggalkan apa yang mereka larang Darinya Walau kana man ta'amar alina Walaupun orang yang menjadi pemerintah kepada kita Yang memerintahkan kepada kita Yang menjadi pemerintah untuk kepada kita semuanya lah Yang menjadi Umarok untuk kita semuanya Adalah Abdan Habasyian walaupun dia menjadi pemerintah, yang menjadi pimpinan, yang jadi amir Abdan Habasyan, seorang hamba Habsyi sekalipun tetap adalah as-samu ta'ah. Ya. Ini apa namanya? penjelasan singkat atau ulasan singkat tapi ya saya ulumin mengulaslah atau mengulang ucapan Imam Muhammad. Qalu kemudian kata tat beliau Imam Muhammad rahimahullah fabayyana llahu hada bayanan shay'an kafiyan jadi yang tadi yang lah kalau muallif dan surnya ini belum kita jelaskan nanti di belakang ada penjelasannya ya kalau dia diawali penjelasan di atas nanti terlalu panjang waktu sehingga pembawa waktu kalau kemudian kata muallif rahimallah fabayyana llahu hada bayanan shay'an kafiyan Maka Allah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang syai'an yang umum. Syakafian yang mencukupi. Atau yang sudah mumpuni, amat jelas penjelasannya. Ya? Sebab apa? Quran adalah tibiana likul, likul syai'i. Amma bayumu syara'an. Lamaulih merinzi. Ada pun penjelasannya secara syara'i. Fafi kitab billahi azza wa jalla fabi billahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fa min bayani fi kitabillahi ta'ala qalu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ayatnya udah hafalan insyaallah atiyallah wa atirrasul walil amri minkum wa qalu wa atiyallah wa rasulahu wala tanazahu fatafshalu Wadah habarihukum. Wasybiru, inna Allahalasybirin. Waqalahu. Waatasmu bihablajimanawalatafarku sudah dibaca pada ayat sebelumnya, pada penjelasan sebelumnya. Kemudian ada pun penjelasan Allah S.W.T. Maka fahmi kita bila Taala. Maka berada dalam Kitab Allah Taala. Wasanatir Rasulullah S.A.W. dan berada dalam Sunnah Rasulullah S.A.W. Ya, jadi dalam kitab dan sunnah Famin bayanihi Maka termasuk penjelasannya Penjelasan Allah Di dalam kitabnya Adalah tertera dalam surat Nisa ayat 59 Ya ayuhalladina amanu Atiullahi wa ati rasul Wulil amri minkum hmm, Hafal sekali ya Baik orang yang beriman Atiullahi Kalian taatlah kepada Allah wa ar dan kalian taatlah pula kepada rasulnya ul amri dan kepada ulul amri minkum ul amri siapa? Pemerintah kalian termasuk. Mana ulul amri minkum? Kemudian ayat kedua adalah wa atillah wa kalian taatlah kepada Allah dan rasulnya. Wa la dan kalian jangan mencabut apa wala tanazau dan kalian jelas saling berselisih maksud saya fadafsyalu kalian nanti akan gagal ya fadafsyalu jawab la tanazau wala tanazau dan kalian jelas saling berselisih fadafsyalu maka kalian akan apa gagal wa tadha dan kekuatan kalian akan hilang wasbiru dan kalian bersabarlah hmm. Inna Allaha Allah akan selalu bersama orang yang bersabar. Dan kemudian yang terakhir, wa ta'asamu bihabillahi jami'an wa la sudah dijelaskan pada penjelasan prinsip kedua. Kemudian mungkin sedikit kita lihat tafsir dari surat An-Nisa ayat 59. Ya. Di antaranya adalah Dijelaskan oleh Imam Nukathir Rahimullah Wallahir Wallah Alam Annaha Amah fi kuli ulil amri Min umar al-umara wal-ulama Jadi Ulu amri mikum siapa Kata Imam Nukathir dalam taswil beliau Di antaranya beliau menyatakan Bahawa Wallahir Susara dahir Wallah Annaha Bahwasanya Amah fi kuli ulil amri Bahawa ketahatan itu berlaku umum Fikulli ulul amri Pada setiap ulul amri Min umara wal ulama Baik kepada umara atau kepada ulamanya ya. Memang perulama ketika menafsirkan ulul amri itu ada dua Dua tafsir Ada ulama dan umara Dua-duanya dibenarkan, dipakai semua ya. Kemudian Kemudian Sinasir Rasadi beliau di menyatakan wa amaru bi ta'atil amri wa al walatu 'ala an min umara wal hukam wal muftin fa la yusaqimu nasi amr wa dunyahum illa bi wal in qilat lahum ta'atan lillah kemudian kata Sinasir Sinasaradi wa bi taati ulil amri dan di sini Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri. Siapa mereka? Wa al-wulat 'ala nas Mereka adalah yang menjadi wulat, apa wulat? Yang di Yang punya tanggung jawab mengurusi para manusia. Yang di atasnya dibebankan apa? Urusan Para manusia. Siapa mereka? Minal umarok wal hukam wal muftin. Ini. Baik dari umarok. Kemudian hukam. Para hakim. Wal muftin para mufti. Hukam wal muftin ini. Termasuk ulama. Umarok ya umarok. Berarti kalau demikian. Maksud ul-amri adalah apa? Umarok dan ulama. Atau dibalik ulama dan umaroknya. Faena ulaih takimul linas, amrudinim sesuanya tidak akan mungkin lurus linasib bagi manusia. Patlah kaum muslimin bisa. Amrudinim urusan agama mereka tidak akan mungkin lurus. Wadunyahum dan urusan dunia mereka juga tidak mungkin lurus. Illa bi taatihim kecuali dengan mentaati kepada siapa ulul amri nya tersebut. Wallaikytulhum kemudian tunduk kepada mereka taatan lillah di sini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warabatan dan sebagai apa? karena rokhbah, karena ingin mengharap kepada apa? fi ma'indah terhadap apa yang ada si Allah Subhanahu itu mengharap surganya, pahala dan surganya. Jadi, ketaatan kepada ketaatan baik kepada ulama dan umaranya itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai bentuk ibadah. Ini yang perlu dipahami. Ya. Jangan dikira kalau kita Takut Umarok itu dikatakan bukan ibadah ya. Ini sebagai bentuk Ketakatan kepada Allah dan sebagai bentuk ibadah Kepadanya Ini, Ini yang perlu dipahami ya. Jadi kalau Antum melanggar Perintah dari Umaroknya Berarti apa Pak? Ya maksiat maksiat. Ya. Ini halusunah Lakin tetapi Bisharti Allah ya'muru bi Tapi dengan syarat Mereka tidak memerintahkan kepada Kemaksiatan, sudah paham ini Ya Fain amaru bidalik, bila mereka memerintahkan kepada Kemaksiatan itu Fala tuatili mahlukin fi ma'asyatil holik Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk Kalau itu bermaksud kepada al-holik Jelas kalau ini ya, sudah sering Nah, yang perlu Ditekankan, disini Wal'allah <gupungan> hadahu sir fi hafil fili indal amri bi ta'dhim wala 'ala dan barang ini saja hada wasir inilah yang rahasia rahasia fi hafil fili di dalam membuang fa'il kata kerja indal amri bi ketika Allah memerintahkan ketaatan kepada umaranya paham enggak Pak maksudnya paham enggak kan ayatnya adalah apa ayat 6 ya Ya ayyuhalladzina amanu atiiu Allah wa atiiu Rasul filnya apa? Atiiu. Allah memerintahkan kepada umatnya kepada kaum muslimin orang yang beriman pertama atiiu Allah, atiiu Allah. Kemudian waatiu ar-rasul. Filnya diulang lagi. Ya. Tapi ketika kepada ulil amri, ulil amri minku tidak waatiu Ulil amri enggak begitu. Tapi filnya dibuang. Filnya dibuang. Ya ini kedalaman ulama, Pak. Kalau kita enggak pernah menerima keterangan ulama, enggak tahu yang ya, seperti ini. Jadi, di sinilah mungkir rahasia. Kenapa Allah sampai membuang fi'ilnya? Maksudnya apa? Fi hadfi alfi 'inda al-amri bi ta'zim. Ketika memerintahkan ketaatan kepada umara wa dha karu ya bro wa dha karu rasul fa inna rasul bi taati tetapi Allah menyebutkan fil itu penyebutan fil itu ketika kapan bersama dengan ketaatan maksud bersama dengan perintah ketaatan kepada kenapa sebab rasul sallallahu alaihi wasallam la bi taati tidak mungkin akan memerintahkan kecuali untuk taat kepada Allah. Nah, faman yuti'uhu faqad Maka barang siapa yang taat kepada Rasul. berarti taat kepada Allah. Amrul amri, adapun ulul amri, nah, fasyartu al-amri bi to'atihim an yakuna Maka syarat perintah untuk taatnya kepada umara adalah apabila pemerintah itu tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Jadi dengan dibuangnya fi'il inilah sebagai isyarat bahwa kalau ketaatannya kepada umarok itu Muqayyad ya Muqayyad atau mukoyat bersyarat. Kalau ketaatan berusul mutlak, atasil Allah atau rasul, Sebab rasul tak mungkin memerintahkan kecuali kepada ketaatan kepada Allah swt dan tak mungkin memerintahkan kepada kemasyhatan. Ada orang ketaatan berusul eh, kepada umarok maka Muqayyad bersyarat. Syaratnya adalah apa? Kalau memerintahkan kepada kebaikan itu wajib taat, tetapi bila memerintah kepada kemasyhatan tidak boleh taat. Sebab apa? Lautan tidak makhluk fima asyatil khalik Nah, ini dari tafsir al-Kalamul pada halaman seratus lima puluh tergantung cetakannya. Hmm. Ini diantara tafsir dari Senasir Asadi. Jadi ada fida yang mungkin bisa kita ambil dan ini dalam kedalaman ulama dalam My Kalimat Ya yulitan aamnu ati Allah wa Rasul wa ulil amri kalimat atiu tidak diulang lagi. Karena apa? Kalau ketaatan kepada Allah jelas mutlak. Ketaatan kepada Rasul mutlak juga. Sebab enggak mungkin Rasul memerintahkan kemaksiatan. Tapi ketaatan kepada umara tidak mutlak. Nah, hmm. di sini di antara ulama kenapa? Fiil atiu dibuang. Tapi pakai wawu atap saja. Ini pendalaman para ulama itu seperti itu. Jadi ketaatan kepada umara itu adalah bersyarat. Nah, hmm sebab Umarok tidak semuanya perintahnya baik, makanya adalah apa, persyarat disini di antara kemungkinan rahasia kenapa, fail atiw Kali nah. mungkin ini yang kita sampaikan kerana waktu sudah setengah 6 hmm, katanya tadi sampai setengah 6 saja atau kurang bahkan hmm, mudah-mudahan apa yang tersampaikan walaupun sedikit berfaedah dan ingat, diantara termasuk yang menjadikan kita bersatu adalah apa ketaatan kita kepada Umarok Hmm. Saudara ini insyaallah kita lanjut lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika Ash'hadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Muhammad Wali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.